10 juni 2023. En 63-årig kvinna i Farsta håller på att låsa upp sin cykel när hon hör fem snabba skott. Mitt i det där så kände jag, oj jag är skjuten i knät. Inte långt därifrån har tre andra träffats av skotten. En 43-årig man och en 15-årig pojke dör. Jag, jag kände bara att mitt hjärta brister. Det här får inte hända. Och morden i Farsta kommer få hela samhället att reagera. Polisen säger att vi jobbar. Vi jobbar. Ja, nu jobbar. Vi jobbar hårdare. Stoppa det här. Petri Krim, den här veckan om massskjutningen i Farsta. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, det har varit en extrem helg i Stockholmsområdet inom loppet av ett så sköts två personer till döds och fem skottskadades. Och det har verkligen märkts nu att konflikterna i Stockholm är så kallat röda på polispråk. På fredagskvällen sköts tre personer i Stockholmsområdet, två i Solna och en i Jordbro. Och dagen efter så öppnade en person eld med ett militärt automatvapen utanför tunnelbanan i Farsta centrum. 21 skott avlossades och en 15-årig pojke och en 43-årig man dog av sin Skador. Skjutningen i Farsta har ju kallats för en massskjutning och det ordet är ju något som man inte brukar säga så ofta om skottlossningar i Sverige för det är ju mer händelser utomlands som man kanske förknippar det med och det är ju inte första gången som vi ser en skottlossning i Sverige heller där flera skadas eller till och med dör. Och vi har ju under hela 2023 återkommit till konflikten mellan den kurdiska rävens nätverk, Foxtrott och Dalernätverket. Men enligt våra uppgifter så ska ingen av helgens händelser vara kopplade till den här konflikten. Inte vad man kan se nu i alla fall. Och det är också oklart i nuläget om helgens händelser har något samband med varandra. När vi spelar in det här så ser inte polisen att de som träffades av skotten i Farsta skulle ha några tydliga kopplingar till kriminalitet enligt våra uppgifter. Och en poliskälla säger också att det kan vara så att ingen av de skottskadade i Farsta var måltavla för skjutningen. Ja, vi ska berätta det vi vet så här långt om det som hände i Farsta och vi kommer också att berätta om konfliktläget i Farsta och vi kommer att få höra att två lärare som stod den mördade 15-åringen Elias nära. Och vi har också varit i kontakt med hans mamma som har gett oss sitt godkännande att berätta hans namn. 10 juni 2023 det är en varm sommarkväll och klockan är strax efter sex. Och gallerian i första centrum har precis stängt. Det är många människor som går över torget. En 63-årig kvinna har precis kommit dit med tunnelbanan. Och hon ska nu cykla sista biten hem. Så hon står och håller på att låsa upp sin cykel. Och så här berättar hon för Ekot. När jag låste upp cykeln så gick det av ja, fem snabba skott- högljutt brutalt och eh, mitt i det där så kände jag oj jag är skjuten i knät och jag bara släpper cykel och allting och nästa tanke jag kan inte vara här, jag måste flytta mig i säkerhet så att jag börjar springa och, och benet håller så att jag springer 20 meter runt knuten genom en passage och så att jag har skydd av en byggnad och där lägger jag mig på marken och blöder och, och så vidare. En mörkröd bil har kört fram mot tunnelbaningången. En person har gått ut och avlossat 21 skott med ett automatvapen. Kvinnan är en av fyra personer som träffats av skotten. När hon ligger där på marken efter att ha tagit skydd- så ber hon personer som kommer fram till henne att ringa 112. Ganska snabbt kom polisen <kör> och uh, de drog en sån här stryp snarare runt låret för att stoppa blödningen. och Det var uh, Och Den fick jag bolla på under ambulansfärden ända till akuten i en halvtimme. Och det var ett helvete. Uh, sen blev allting bra. Och jag blev jättebra omhändertagen. Och det visade sig att det var inga farliga skador. Knät var okej. Okay. Det var bara mjukdelsskador, muskulärt alltså, kulan in, kulan ut och ingenting i vägen, inga nerver, inga blodkärl, inga ligament, inget skelett, avsett. Två personer som träffats av skotten har fallit ihop vid tunnelbaningången. Folk försöker hjälpa dem och en annan man han lyckas precis som kvinnan springer iväg med skottskador. De skadade är två killar i 15-årsåldern, en 43-årig man och den 63-åriga kvinnan. I första så går tunnelbanespåret över torget och diakonen Lena Jungström står uppe på perrongen och berättar så här för Ekot. Jag stod på perrongen och hörde skotten. Mm. Hörde alltid. Ja. Automat, alltså massa skott och en massa människor som skrek och på perrongen så slängde sig folk ner. Och ja, det blev väldigt mycket oro där uppe. Först trodde jag faktiskt att rulltrappan rasade för det lät så fruktansvärt högt. Ja, I första centrum så finns det ju både en galleria, det finns stora mataffärer och ett stort med torghandel och uteserveringar. Det är ju ett sånt där centrum dit folk från stora delar av södra Stockholm åker. Antingen med bil eller med tunnelbana eller buss. Och när den här skjutningen sker så har gallerien precis stängt och torghandeln håller på att packa ihop. Och det är ju massor med folk i rörelser. I medier så berättar många personer hur de flydde med sina barn i panik nere på torget. Och en 77-årig man berättade till exempel för Aftonbladet att han satt och väntade på sin buss när han plötsligt såg att en person riktade ett vapen mot honom och började skjuta. Jag kastade mig ner på marken och lägger mig under bänken, säger mannen till Aftonbladet. Han klarar sig utan skador, men glaset i busskuren krossas. Jag såg ingenting, verkligen ingenting. Jag bara hörde och kände var Kvinnan med cykeln hon såg aldrig den som sköt– –men det gör andra vittnen som snabbt lämnar uppgifter– –om en röd BMW till polisen. Och Senare efter en biljakt på E4 söderut grips två killar– –i 20-årsåldern vid trafikplatsen i Järna i Södertälje. I bilen hittas också automatvapnet– –som man misstänker användes vid skjutningen i Farsta. När gripandet sker så har en av de skottskadade i första dött– det är en av pojkarna vid gången. Han heter Elias och han blev 15 år. Jag fick ett DM på Instagram av en också en gammal elev. De brukar höra av sig till mig på Instagram eller Snapchat. Och han skrev, Nina, nu kommer du att börja gråta. Och det gör jag nu också. Förlåt. för 15-åringen är död så eh, kan man säga att han sa och eh, jag, jag kände bara att mitt hjärta brister det här får inte hända Katarina Eneris har tidigare varit Elias mentor. Nu var det ett tag sedan hon slutade på skolan men hon har fortfarande mycket kontakt med eleverna. Elias till exempel brukade skicka en hälsning till henne på Snapchat när det var högtider som jul eller påsk. Och en stund efter att hon fått dödsbeskedet ringer hon till Elias mamma. Och jag sa att jag, jag har hört vad som har hänt Och jag vill bara ringa och säga att jag beklagar så mycket Och jag tycker att det här är hemskt Och det här ska inte behöva hända Och jag är så ledsen att, att er familj ska behöva vara med om det här Men jag vill bara att ni ska veta att vi tänker på er Och, och, och mamma, hon, hon sa att jag har inte kunnat prata i telefon på hela dagen Men, men nu, nu känns det okej okay att prata och... Och jag är så glad att du ringer och att, att du visar att, att du tyckte om honom. Katarina ringer många samtal och ett av dem går till hennes tidigare kollega Christiano Finessi som haft Elias i skolan sedan mellanstadiet tills för någon månad sedan. Jag var på ett bröllop och jag var på ett bröllop hos en, en annan elev faktiskt, en äldre elev. Och vi hade så roligt och det var så kul. Allting var så roligt och så kom det här samtalet. Och, och, och du vet vi pratade och grät och sådär och jag fick ju, ja jag gick sen, men jag hade redan varit men det var, det var sån kontrast för att vi, vi har båda varit väldigt liksom involverade i den här pojkens, ja och vi känner föräldrarna väl liksom vi har ju träffat dem och sådär, så att det, det här är, man ska inte säga en familjemedlem men vi har ändå varit så många år med honom, med honom. så att det Ja, det var hemskt. Riktigt, riktigt hemskt. Christian har följt Elias under de senaste åren- och haft honom bland annat i ännu. NO. Och jag minns, alltså många saker jag minns med, med honom. Men jag hade en, en, en elev här som berättade att- jag kommer ihåg när jag bytte klass. Han var en av dem som hjälpte mig och tog hand om mig. Så han hade den. Och så, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg hans leende speciellt- och, Speciellt på slutet här. Liksom han, han, han tyckte allting var, att han, han tyckte det var så roligt att gå till skolan. Och, och så precis, nu lämnar jag för en och en halv månad sedan ungefär, men jag kommer att vara positiv. Det hade gått väldigt bra för honom nu. Och det här, som sagt, det här var långt ifrån väntat. Christian och Katarina var två av alla som tog sig till minnesplatsen i Farsta på söndagen dagen efter skjutningen. De kramade om elever, föräldrar och Elias familjemedlemmar. Och minnesplatsen låg precis utanför tunnelbaningången mot torget. Och under eftermiddagen så fylldes det på med blommor och ljus. Och vid tre tiden på eftermiddagen hölls en minnesstund där vänner och familj pratade och mindes Elias. Många ungdomar grät, föräldrar var där för att och det fanns fältassistenter och kristödjare på plats också. Det var ju hundratals personer där. Vad hände mer på den här minnesstunden? Ja, men jag var på plats där vid minnesstunden i första och Elias beskrevs av vänner och familj som en kille som var trevlig mot alla, att han var väldigt hjälpsam och man sörjde att han inte heller fick gå på sin skolavslutning som skulle vara nu i veckan. En vän till honom sa att Elias alltid hjälpte sina vänner. Någon annan höjde rösten och sa att det här våldet nu måste få ett stopp. En mamma till en kompis till Elias beskrev det som att han och hennes son varit som piff och puff- och att hennes son nu var utomlands och hon sa att hon var glad över att det var så- med tanke på att det kunde varit han som stod på det här torget när det sköts. Och Vi kan väl lyssna på lite hur det lät där på minnesstunden- Polisen säger att vi jobbar. Vi jobbar. Ja, ni jobbar. Men jag hårdare. Stoppa det här. Det här kunde vara välkomna. Det kunde vara slev. det måste få ett slut. Det räcker nu. Vi måste kunna släppa ut våra barn, men just nu så kan vi inte det. Och En annan förälder som var på plats under minnesstunden sa så här till F4 Stockholm. Jag har son som jag är 15 år. Och när jag fick ta på honom igår jag tycker jag det får sluta nu. Han har fyra som man i, jag inte känner det, men omkring sig som har gått bort nu inom ett år i 15 års ålder. Jag tycker det är fruktansvärt någonting måste göras. Ja, skottlossningen i Farsta kommer som vi var inne på att kallas för en massskjutning och det är såklart många som berörs när en 15-åring skjuts till döds tidigt en ljuskväll mitt i ett centrum dagen efter så kommer också justitsministern Gunnar Strömmer till platsen under tiden kämpar 43-åringen som skottskadades för sitt liv på sjukhuset och på måndag går polisen ut med att han dött. Han är utländsk medborgare och när vi spelar in det här har polisen ännu inte lyckats kontakta hans anhöriga i utlandet. Och vem som egentligen var måltavlan för den här skottlossningen, ja det är fortfarande oklart. Polisen beskriver motivet som grumligt. Det är ju oerhört tragiskt. Jag är också så att säga, både förälder och det här och jag tycker att det här är liksom ja, det, är, det är avskyvärt i alla de här delarna. Det är inte det här samhället jag vill ha. Det här är Stockholms polisens biträdande kommenderingschef Max Åkevall. Han var också i första centrum på söndagen och han berättade om insatsen som ledde fram till gripandet på e 4 och hyllar vittnenas insats efter händelsen. De har tidigt kontaktat oss, de har lämnat avgörande bevisning om signalement, om fordon, om registreringsnummer på de misstänkta skyttarna. Och det bidrog till att vi fick upp jakten väldigt tätt på händelsen. Vi kunde följa den här misstänkta bilen under flykten härifrån Farsta. Och i närheten av Trafikplats Hjärna så lyckades vi få stopp på bilen. De två killarna i 20-årsåldern som greps där på motorvägen, de anhöll senare misstänkta för mord och mordförsök. De är kända för oss, de förekommer i våra polisiära register. Nu pågår ju såklart en kartläggning av vem och vilka kontakter och vilket umgänge har de. De misstänkta har tidigare dömts för brott men inte för någon grövre brottslighet och nu neker de båda till brott. Och vi kommer att berätta mer om dem lite senare. Mordet på Elias och 43-åringen skakar om Sverige. Dagarna efteråt fylls sociala medier av reaktioner och politiker uttalar sig kraftfullt. Artisten Jirell håller en tyst minut för Elias när han uppträder på Gröna Lund. Och polisförbundet kräver att regeringen tillsätter en kriskommission med alla riksdagspartier för att ta fram en handlingsplan. Det måste bli ett slut på skjutningarna helt enkelt menar man. Ja, för hittills i år så har ju runt 20 personer skjutits ihjäl i Sverige och över hälften av dem i Stockholmsområdet där också runt 25 personer skottskadats. Samtidigt så är det ju värt att nämna att det är färre dödsskjutningar hittills i år än under samma period förra året då 31 personer i hela landet sköts ihjäl. Tittar man på det här så, så sticker Farsta ut i negativ bemärkelse. Det är ett relativt litet lokalpolisområde till geografin. Men de har drabbats av ett stort antal händelser här i närtid. Både i Rågsved och på andra platser. Och vi tittar självklart på olika former av samband i det här. Ja, Farsta är ett av områdena i södra Stockholm som drabbats av gängkonflikter. Max Åkervall säger att de tittar på kopplingar mellan skjutningen i Farsta i helgen och konflikten mellan Foxrot och Dalen, men enligt våra uppgifter som sagt så ser man ingen koppling till den konflikten i nuläget. Och innan vi berättar mer om konfliktläget så ska vi ju vara tydliga med att upprepa att polisen inte ser att någon av de döda i massskjutningen i Farsta har några kriminella kopplingar. Men i Farsta pågår sen tidigare en konflikt mellan två grupperingar som från början var ett och samma nätverk fagersjö Farsta. En yngre grupp, de bröt sig ur det här nätverket efter en intern konflikt och det här nya nätverket har gått under många namn som första yngre, Lost Boys och 23 ST. Men vi kommer gå på polisens namn för det här utbryta gänget som är nätverk Peppar. Den person som hittades död på Årstabron i natt har nu identifierats. Mannen som är i, tre... I september 2020 skjuts en man till döds på Årstabron i södra Stockholm. Han var enligt polisen en av ledargestalterna i den här utbryta grupperingen som nu kallas Peppar. Och mordet på Årstabron gör att konflikten trappas upp. Fler mord och mordförsök har också skett i konflikten efter det här. Och en av de nuvarande peppaledarna är lillebrodern till mannen som mördades på Årstabron. Och konflikten mellan de här två första grupperingarna ska också handla om hämnd efter det mordet. Peppar har sedan också allierat sig med flera andra nätverk. Till exempel så har de synts mycket med personer från Dalernätverket. Och de pekas också ut som ett av nätverken som samarbetat med Dalen i konflikten med Foxtrot. Ja, ledaren och hans närmaste man de avtjänar just nu långa fängelsestraff för bland annat förberedelse till mord. De ska ha hjälpt bandidos med mordplaner på en person med koppling till ett annat nätverk. Och nu är de återigen åtalade misstänkta för mordplaner på Fagesjö Farstads ledare som är dömd för att ha beställt mordet på Storebrorsan på Årstabron. Både nätverket Fageschöfarsta och Peppar beskrivs av polisen som nätverk som sysslar med narkotikaförsäljning och att de har ett högt våldskapital. Enligt polisen så hålls nätverken samman av familjeband och gemensam uppväxt i de här områdena. Och under våldsvågen i Stockholm så har konflikten eller konflikterna i Farsta intensifierats. Det har varit sprängningar i trappuppgångar, skjutningar mot dörrar och anlagda bränder. I flera av de här fallen så ser man att det har riktats mot personer kopplade till antingen Peppar eller Fagersjö-Farsta. Och det ser också ut som att det handlar om rena hämdaktioner som till exempel... Det var en rejäl där. Jag låg och sov. Så jag vaknade upp och undrade då vad det var för något. Ja, så berättade Tobias Hellström som den 28 december 2022 vaknade av att hans fönster skakade av en sprängning några hundra meter bort på Kristernahamsgatan i Farsta. På adressen där entrén sprängts och fasaden skadats bor en 22-åring som enligt polisen är med i peppar. Och den som misstänks för dådet och som ett tag sitter häktad, det är en kille som polisen menar ingår i fagersjö farsta -nätverket. Knappt en månad efter sprängningen på Kristina Hamnsgatan i Farsta sprängs det på en adress i stadsdelen Skarpnäck. Och där är närstående till en misstänkte från fagersjö som är skrivna. Och i mars anläggs en brand i samma hus i Skarpnäck. Branden startade med en smäll och när brandmännen kom fram så var en hel del rök i trapphuset. Ingen boende kom till skada. Och det är utanför dörren till en barnfamilj som det brinner. Polisen misstänker att branden anlagts utanför fel dörr och att det är Fagesjö farsta killen som var måltavlan även här. Vad som utlöste den här vågen av sprängningar och skjutningar i Farsta senyor det vet vi inte men det kan ha kopplingar till konflikten mellan räven och greken för polisen menar att rävens nätverk Foxrott och grekens dalanätverket i sin konflikt har utnyttjat redan befintliga konflikter mellan andra nätverk. Ja, för i ett PM så skriver polisen att Foxtrott och Dalen allierat sig och beväpnat den ena parten i en redan existerande konflikt och uppmanat dem till våldståd. Det har gjort att vilande konflikter har växt till liv igen. Här eh, tar man hand om miljön. Man sanerar klotter, man håller det fint och fräscht. Och det, det tycker jag såg även på, på gårdarna runt om. För vi, vi var ju ofta ute och gick och sådär. Och, och då, då såg man att det, det såg ju fint ut. Välvårdat och så. Tillbaka till minnesplatsen i Farsta centrum och lärarna Katarina och Cristiano. De berättar om sin bild av Farsta som område och hur de med tiden känt att kriminaliteten tar större plats i folks vardag. Men sen så, så händer det ju saker och det... Ja, vi, vi, vi hörde ibland barn som kom till skolan och sa att ja, men det varit en skjutning i min trapp, vet du vem det var? Ja, jag såg någonting, var det någon så? Så går gick det lite rykten och så där. Och, ja. Men överlag trevliga människor som bryr sig, tycker jag. Christiane håller med om Katarinas bild och tycker inte alls att kriminaliteten var närvarande under hans första tid i stadsdelen. Men desto närmare han kom föräldrar och elever så fick han en annan bild. Men eh, jag märkte att de här många eleverna här hade något bagage, de hade sett saker, de kände till folk som sålde. De, alltså det var mycket närmare till olika slags kriminalitet. Det var vanliga elever på skolan. Men när man liksom pratade med dem så märkte man att det var, liksom, det var inte riktigt så. De hade sett, ja, Det var normalt för dem, inga konstigheter. Eh, och nu ser vi också, ja, nu blev ja, ännu mindre konstigt för dem att det hände sånt där. Det är hemskt, hemskt. De har inte varit med om att en elev mördats tidigare, men däremot har de märkt av en attitydförändring hos barnen de senaste åren men jag tycker nog att det kanske har blivit lite värre om det kan räcka att man tittar lite konstigt på en person så är det som att man är laddad och söker liksom bråk och jag tänker så här, har vi för lite spänning i tillvaron kan jag känna ibland gå ut och paddla fors och på en skateboard, klättra i varg alltså, gör något annat för att hitta den där spänningen och sen också tänker jag att hela samhället just nu är liksom såhär ränteläget är dåligt och det är deppigt och det är krig, alltså vem förmedlar hopp? Vi måste också förmedla hopp att det, det finns, alltså, livet är värt att levas. Jätte, jätteviktigt. Varken Christiano eller Katarina har märkt av någon aktiv rekrytering på skolan. Däremot har de mött oroliga föräldrar som inte vet vad de ska säga när de misstänker att något inte riktigt stämmer. Barn vill inte göra sina föräldrar oroliga. Så det är liksom då frågan, hur gör vi då? Vem ska man prata med? Och de flesta hade ju en förtroendefull vuxen på skolan, men ja, man kanske inte sa allt till den vuxna ändå. För det, här är ju liksom, det kanske ligger en hotbild bakom också om man säger saker. Så att, det var en annan förälder som jag träffade och kramade här och som sa att det finns en tystnadskultur här som gör att sånt här pratar vi inte om. Och Cristiano upplever att det finns många ungdomar som inte får den hjälpen de behöver av skolan. Han och Katarina pratar inte om några elever specifikt här utan mer generellt. Jag har ju suttit på flera möten och sagt den här personen eh, behöver hjälp eh, och vi behöver det här. Den här orkar inte, den behöver verkligen eh, stödinsatser. Ja men vi provar med det här, vi, alltså de... Jag provar alltid med massa saker som man, inte, man vet inte kommer funka. Och jag skyller inte på, på alltså rektor och sånt där. De är bakbundna. Det finns liksom inga stålare. och det behövs. Det här man får betala. Att man får 15-åringar som är liksom glada, som blir skjutna. Liksom. Det är jävla skit det, är det Och som vi berättade tidigare så greps alltså två killar i 20-årsåldern samma kväll som skjutningen i första De är nu häktade. Och polisen känner till dem sedan tidigare, men inte för den här typen av grov brottslighet. Den ena dem är dömd för en serie rån mot andra ungdomar för flera år sedan och han är också dömd för ringa narkotikabrott i våras. Och den andra killen, han har också dömts för ringa narkotikabrott. Bådas advokater säger att deras klienter förnekar brott och att de inte vill lämna några ytterligare kommentarer. Men en av advokaterna vill ändå skicka en uppmaning till politiker att inte försöka använda den här tragiska händelsen för att vinna politiska poäng. Han är väldigt kritisk till justitieministern Gunnar Strömmers uttalande om att det skulle vara inhemsk terrorism. En minister ska inte lägga sig i hur rättsväsendet sköter ett specifikt ärende, menar han. Polisens Max Åkevall tror också att det kan bli fler gripande för första skjutningen– vi vet erfarenhetsmässigt att den här typen av brott ofta för eh, går i form av att någon eller några har lagt ut uppdrag eller gett ett uppdrag att utföra den här typen av brott. Så det är intressant i kartläggningsfasen. Man lämnar olika former av tekniska spår efter sig i form av såklart mobiltelefontrafik och annat. Det är intressant för oss i den vidare utredningen. Men förutsättningarna att klara upp det här brottet ser ju oerhört gynnsamma ut just nu jämfört med om vi inte hade lyckats gripa personerna så tätt på. Dagarna efter skjutningen i första centrum har minnesplatsen för Elias fyllts på med blommor och bilder. Barn och ungdomar har skrivit sina tankar och hälsningar med gatukritor. Och när artisten Girell uppträder på Grönlund så hålls en tyst minut för Elias. Han var en ung kille med väldigt gott hjärta som vi tyvärr har förlorat i den här gatuvåldet som hände runt om i vårt samhälle. Så ikväll... Jag vill att vi tar en tidsminut för Elias och alla oskyldiga ungdomar som vi tyvärr har misslyckats i vårt samhälle. Du har lyssnat på Petri Krim om massskjutningen i Farsta. Producent var Kina Poyanen, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss om sånt som du vill att vi ska ta upp på p 3 eller på 0734612915 och det är samma nummer som gäller på Signal. Och så glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter p krimpodden och där kan du också skriva till oss. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.